Bueno, boa tarde a todos e todas. Eh, moitas grazas por ter aceptado o noso convite eh, da Asociación Vecinal de Canido e da Asociación Sociocultural Muño do Vento. En esta nova sesión do Contamotí este ciclo de cultura democrática que comenzou xa hai algún tempo, eh, que nesta ocasión está centrada en facer un análise e abrir un espazo para reflexionar sobre a situación dos medios de comunicación no noso país. E, evidentemente, dentro desa análise, eh, non podíamos pasar por alto a situación do noso ente público, eh, a loita que están a levar os traballadores eh, e traballadoras da CRTVG, e para falar diso, temos os connosco a dous convidados de luxo que van nos a chegar esa, esa realidade, non? Por unha banda temos Alfonso Ermida, que aínda que comezou a súa andaina profesional en Radio Nacional de España, é un dos rostros máis recoñecidos do ente da RTVG. e, ademais é, no, o ente no que entrou no ano 94, non? O tivo galardón Mestre Mateo no ano 2004 do xornalismo e hoxe en día tópase en excedencia na TVG e está ligado como xornalista a, a Elide Comunicación. Por outra banda, temos a Raquel Lema, traballadora e xornalista na CRTVG, con máis de 20 anos de experiencia neste medio, e a cara visible e máis reconhecida das protestas dos traballadores e traballadoras do medio, sendo, hoxendía, a presidente do Comité Intercentros da CRTVG. Ben, e antes de dar paso a conversa, xe si quería comentarvos que, ao final, Da, da charla pois eh, podedes participar coas vosas preguntas aos, aos nosos convidados non? Para empezar eh, coa primeira pregunta e contextualizar un pouco eh, esa loita, por que nace Defende a Galega? Bo oh. Bueno Antes que nada, boas tardes a todos e a todas Moitas grazas por, por a vosa asistencia a esta a esta charla Grazas, evidentemente, a organización desta charla Por, por permitirnos achegarnos a Ferrol, a este barrio de, de Canide en Grazas a Asociación, eh, o Centro Cívico de Canido A Asociación e... de Ciñal de, de Canido eh, E grazas, sobre todo, por permitirme conversar con vos E, sobre todo, de estar ao lado desta muller Desta excepcional profesional Que, que é Raquel Lema grande xornalista, pero que desde hai moitos anos está adicada en corpo, alma e nunca mellor dito a actividade sindical. É unha das persoas imprescindibles da televisión de Galicia e da radio galega. Se non houvesse Raquelema Ema, habría que inventarla. Se en ela seríamos incapaces de facer moitas das cousas que, que estamos facendo. Gran xornalista, non sei se mellor sindicalista, pero tamén a moi alto nivel é unha muller como digo, imprescindible. Así que é unha honra estar con todos vos estar ao lado de, de Raquel. Eh, a pregunta era por que nace Defende a Galega bueno, non nace por nós nin nace para nos, nace por vos e para vós Defende a Galega é un movimento que non reivindica melloras salariais pros traballadores e traballadoras dos medios públicos de Galicia non reivindica melloras nas condicións de traballo, para iso están os sindicatos para iso temos un comité de empresa que que é un interlocutor válido ante, ante a empresa si é certo que Defende a Galega o que fai é en nome da ciudadanía denunciar a falta dunha información eh, veraz, imparcial e independiente nos medios públicos de, de Galicia. Por que nace Defende de a Galega? Chega o momento en que temos tanta xenreira acumulada por ver o que pasa nas paredes, nas catro paredes de, de San Marcos, que chega o momento que decidimos dar o paso posicionarnos non todos os traballadores, pero si sí unha boa parte, unha parte importante dos traballadores e das traballadoras dos centros públicos, dos medios públicos, e decidimos crear Defende a Galega, e posicionarnos cada Benres cun suadoiro, cunha camiseta, Defende a Galega, e cada Benres contarlle a cidadanía galega Cale é o principal problema, cale é a principal eiva dos medios públicos de Galicia E así así comeza Defende a Galega, fixándonos moito no que facían en televisión española En radio televisión española, nese momento, os compañeros de, de, de Radio Nacional e de Televisión Española Galeguizando o problema e exponéndonos desa forma que e creemos que é moi necesaria sí, Se xa queres engadir algo eh, Si sí. Sí, eh, eh, o sea, eu creo que que eh, é de recibo reconocer que antes de defende a galega eh, houve eh, intentos, non, intentos moi difíciles cando pois, non non estábamos afectados dentro da CRTVG a a protestar, non, porque pois hai medo, hai medo a perder o traballo, hai medo a perder eh, condicións económicas, eh condicións laborais tamén, a que non me as vacacións, a que non me os asuntos propios, tal, ese medo estuvo durante un ano, durante anos normalizado. Eh houve un pico de inflexión, eh non recordo Alfonso si foi cando empezou o de Barcelona. Sí. Ano 2011. 2011 un poquíño máis, 13, 2013. 13, que hai, hai son tantas as corrupcións que xa non sabemos canto ir para atrás, houve eh, o día que a, que a televisión de Galicia, non sei se si recordades o de Bárcenas, unha portada donde saían as anotacións manuais, pois eh, era a portada del país, portada de un montón de, de medios e en prensa, a televisión de Galicia ocultou eh, esa portada, non o deu, non? Ni no informativo, no primeiro informativo da mañá, e o resto dos días, o resto do día, non? O do mediodía e e o do Serán eh, non aderon, e ese, ese foi como un pico de inflexión que deu en eh, paso a un movimento na sombra que eu creo que é o precedente eh, que hai que recordar de, de Defende a Galega que se chamaba Eu non manipulo. Un grupo de, de, de xornalistas da, da redacción na sombra absoluta, algúns deles están hoxe nesta, nesta, nesta sala pois, dixemos, temos que non só sacar, dicir que está pasando iso, senón que temos que contarlle a xente... Eh, que isto é manipulación informativa que, que non se pode ocultar desde un medio público un feito obxectivo e un dato obxectivo como é a asistencia dunha portada dunha portada non, dunha nota manual como, como esa e aí foi, eh, eu non manipulo durou non sei se tres, tres anos tres anos traballando todas as semanas un pequeno grupo de redatores e redatoras intentando sacar cada día oxe que pasou, vamos sacar o máis gordo o máis eh, o, o, o que pode entender a miña boa É que mira o que pasou eh, cre, Creouse un blog Creouse un, un blog No que cada día se, se contaba Algo tan grave Que bueno, era con, tamén con fins didácticos Con fins didácticos para fora Porque era un blog público que se podía aceder Se si, si indo a buscar de xoxe E un manipulo en Google aparece E ten un montón de De, de entradas 800 800 exemplos de manipulación sí, informativa en tres anos e, e, e tamén serviu pa, dentro para pa decir, oye, que mañá podes estar tú tú como, como xerador de contidos, como xornalistas podes sair nunha peza de un manipulo entón, mira ver o que faz que, que, que, que a xente de fora eh, poida ter unha ferramenta para entender o que é a manipulación informativa pero que a xente de dentro tamén se corte Porque para, tamén para facer o que... hai Está xente que se significa no Movimento de Fenda Galega, pero hai moita outra xente. Unha que non se significa, está de acordo, pero hai outra que colabora, non? Esto hai, hai que dicilo. Hai un grupo moi grande, eh, 49 persoas forma, forman parte da alta dirección, contratados a dedo, con salarios eh, que oscilan entre os 4.500 euros e os 7.000. Eso é un grupo de 49 persoas, vidas de fora, que podían estar traballando en calquera outro sitio por, por cartos, e hai un grupo grande de coordinadores, que son cadro de persoal que colaboran. Que colaboran. Entón, eh, tamén é, de, é necesario dentro xerar un conflito, e xerar unha tensión, e xerar dous bandos, que é o que acabou de precipitar em, empezou a xerar ese posición eu non manipulo, porque había xente que aparecía, compañeros que aparecían indirectamente nesas noticias, E, e despois xa o posicionamento total chega cando te pos unha camiseta e tú por que non a pos? tú por que non te pos esa camiseta? porque estás de acordo? non é que eu teño medo hai moitas maneiras moitas excusas para non participar algunhas legítimas todas non para non participar en, en Defende a Galega entón nada, eu quería recordar que hai que son moitos anos de pico e pala para conseguir eh, obxectivos moi pequenos e, e moi lentos non que, que no fondo é defender os medios públicos non é defender, como eu dicía Alfonso unha subúa saladial ou, un, ou un, a mellora dun dereito eh, laboral non é bueno. Si, sí, falabas dos antecedentes Falaba da falaba Raquel do blog é un manipulo, pero Moito antes houve outros antecedentes Outras movilizacións dos eh, traballadores E das traballadoras dizer, desde, Evidentemente folgas, eh, paros eh, Manifestacións, iniciativas legislativas Populares E houve tamén no ano 2011 Precisamente cando se estaba eh, En pleno debate parlamentario Da actual lei de medios Da famosa lei 9-2011 De 9 de novembro Lei de medios de comunicación públicos de, de Galicia houbo un telexornal que se fixo na rúa por iniciativa do Comité Intercentros levamos á praza do Taural un, un informativo o coñecido como telexornal do, do Taural en ese informativo xa se vía mm, a nosa contestación a actual lei é dicir, se a lei que está a piques de aprobarse era un, é, vai ser un desastre a actual lei foi tamén moi protestada polos traballadores e polas traballadoras da televisión de Galicia porque, entre outras cousas, o que se denunciou ese telexornal doutoral que tamén podedes ver aínda en, en Youtube, dividido en dúas partes, o que se mm, denunciou e que se abría a porta á privatización da grella da televisión de Galicia, como así foi, e deixábase en mans dos políticos o desenvolvemento e a creación do, do Consello de Informativos que ainda estamos esperando por el. Non o temos, non o tivemos e non o vamos ter porque a próxima lei nin nincera contempla a creación dun Consello de Informativos, un órgano importantísimo para os jornalistas, para exercer en liberdade e sem presións a nosa, a nosa función. Un Consello de Informativos que hoxendía teñen case todos os medios de comunicación públicos de, de España, que non temos, insisto, na televisión e na radio de, de Galicia, vela pola imparcialidade da, da información por unha información veraz, unha información independente e vela tamén protexe o xornalista ou a xornalista que se pode ver acosado de alguma forma polo censor de quenda que, que sempre quere meter os fociños na información que, que ti estás facendo. Ese órgano que non é a panacea, evidentemente non é pero si sí considerábamos fundamental que tibésemos eh, como se contemplaba na lei e foi un pouco o paso dos anos, o ver que non se facía absolutamente nada pola creación dese órgano, falarase no Parlamento, no debate da lei, falarase na Comisión de Control na Dirección General no ano 2018, dicindo que o borrador estaba moi avanzado, o ano seguinte que estaba piques de xaer. Bueno, foron pasando os anos Non enviamos o Consello de Informativos por ningún lado e decidimos, e decidimos en 2018 dar ese paso, crear ese movimento de defenda galega e sair todos os benres públicamente, expoñernos públicamente, co que iso significa, para denunciar a situación dos medios públicos de comunicación de Galicia. falaba, Falaba Raquel do difícil que é expoñarse e que moitos compañeiros empezaron poñéndose este súa doiro e moitos tiveron que dixalo porque foron directamente apercibidos por parte da dirección de que se si, si o seguían facendo, pois que se ativesen as consecuencias. Moitos compañeiros e compañeiras quedaron no camiño legítimamente, porque cada un ten que pensar no, no seu, e moitos están en secreto, en privado con nós pero non dan o paso de facelo publicamente porque está en risco... A súa, a súa prazo na televisión de Galicia o seu futuro profesional. Bueno, facendo un pouco de lectura positiva, eh, que conseguiu defender a Galega nestes eh, case sete anos? É difícil. Facer unha lectura positiva na televisión de Galicia e na radio Galega é complicado, pero bueno, algo sí que se conseguiu. Son moitos anos, eh? Imaginadevos sete anos de protestas contínuas 353 semanas, van, xean, non? Así que é bastante difícil aguantar. Simplemente aguantar, estar, estar semana tras semana, os compañeiros que ainda saen nas fotos de cada Benris, pois pues, teñen un mérito tremendo. Que se conseguiu? Visibilizar o problema. É dizer, que a cidadanía tomase conciencia do que estaba a pasar na televisión e, e na radio. Que se conseguiu? Sobre todo grazas ao traballo daquela señora e de moitos compañeiros e compañeras do Comité Intercentros. marcar a xenda política, por exemplo, nas comisións de control no Parlamento de Galicia... É rara a comisión a que non se fala de alguna reivindicación de Defenda Galega, do Benres Negro, é moi raro. E aí ten que aguantar o director xera o que lle di a, a oposición. conseguiu chegar ao Congreso dos Deputados, entrar directamente nun debate sobre o Estado da Nación, nunha contrarréplica do presidente do goberno ou líder da oposición, conseguiu chegar ao Senado, na man de, de Yolanda Díaz, vicepresidenta do goberno, Conseguíuse chegar o Parlamento Europeo, importantísimo, creo que é a única a última esperanza que nos queda a Europa e os seus regulamentos, que eu supoño que non poderán saltarse de ningunha forma. E, e bueno, conseguiuse pois iso, crear unha conciencia cidadán e que, e que os galegos e as galegas saiban o que, o que ocorre. O que non se conseguiu, e fíxate ben, e, é algo que nos doe moitísimo, é ter a repercusión mediática que creo que este movimento necesita. Sobre todo nos, nos grandes xornais de Galicia Nas grandes cabeceiras de Galicia É un muro inexpugnable teñen tan controlado E tan dominado O sistema de medios de, de Galicia Que é imposible Que as nosas reivindicacións Cheguen Con máis ou menos eh, A subidade Os xornais galegos Aparecen anecdoticamente De cando en vez Pero é moi difícil É complicadísimo Conseguiron restarte mediática a esta disidencia a disidencia que forman os os traballadores e traballadoras da televisión de Galicia. Moitas veces coitamos nos corredores da, da tele e da radio que se o que está pasando en vega pasase en TV3 na televisión pública de Cataluña si estaríamos nas portadas deses xornais temos a, a batalla perdida aí eh, Eu totalmente de acordo con todo o que dicho Alfonso, pero para min é eh... Eh, o máis importante eh, é o que está pasando dentro. e eh, que ainda que algún, eh, podes poñer a camiseta, moita xente puxo a camiseta e a quitou, porque se si estás presentando deportes, eh non, non sigues presentando deportes. Non digo, non digo por ti, eh, que prese, que deportes moitos anos, pero dinche, eh, olvida, o sea, así directamente sae a directora de informativo do despacho e eh, baixa e di, "Que facías onte na Na, na folga de dúas horas e media e que foi o que pasou eh, olvídate de presentar deportes e hai xente que lle gusta presentar unha manía como outra calquera ou hai xente a que lle gusta o plus de responsabilidade o plus de disponibilidad do 300 euros por aquí 400 por alá, quero dicir as vidas están organizadas tal, eh, e eles utilizan eh, eh, o poder, sobre todo económico eh, para, para sa sacarte de ahí pero eu creo, digo que a pesar de, de pois dese, que o principal obxectivo de Defende a Galega era sair para fora, sacar o, o problema interno para a sociedade, eh, para min, co paso dos anos, eh, o sea, eu teño a certeza de que non hai eh, un punto tamén de, de, non, de, de, de non ten volta atrás. Unha vez que posa a, a camiseta e que xa estás enganchado a camiseta, non hai volta atrás. Estás tan marcado, tan sinalado, non tens proxección profesional, non tes, non tes, os, os teus dereitos eh, se, se, se reducen o mínimo, non? Porque a represalia tal, eh, digamos, esa xente eh, está tocada pola vara da dignidade para sempre e, e que ese movimento se sosteña no tempo durante sete anos, 353 semanas, eso é un núcleo de resistencia, porque hai que utilizar co problema que hai nos medios públicos hai que utilizar palabras grosas hai que falar de, de, de delito son o, sea, o que se está facendo son delitos, se está tentando contra dereitos fundamentais da, da Constitución Española o dereito a, a liberdade de expresión, o dereito a recibir e a emitir información veraz e por non falar do, do, do, da afectación sobre o dereito a traballar nun entorno digno e seguro non? E, entón, como é grave, é moi grave a situación porque están utilizando un servizo público para fins privados. Eu, que ademais teño unha coraza, non sei se a vedes, porque os sindicalistas temos unha coraza. A mí me disparan unha bala a empresa e a mí non e lle rebota porque teño é certo, eu teño unha protección, os que estamos no comité de empresa temos unha protección a maiores, non? Graças á lei de liberdade sindical, que di que non pode ser represaliado polo feito de realizar unha actividade sindical e eh, eh, tamén porque temos gana de estar ocupando este lugar pero o resto dos compañeiros que están coa camiseta xa hai, xa hai un muro de contención dentro e hai persoas coas que non poden contar e eso para min é o, é o máis importante é, o, é, é que iso é o máis importante porque sendo importante Europa agora que hai unha lei en Europa que vai regular o, a liberdade dos medios de comunicación bueno, moitas nestes anos de, de batalla sindical e jurídicas perdemos a fé en case todo Perdemos a fe na, no, na política, perdemos a fe na xudicatura, porque sabemos que se hai presións, eh, tamén hai presións no, no Tribunal Superior de Justiza de Galicia, o Supremo xa vemos como, como está, o Tribunal Constitucional como está. Entón, eh, eu eh, eh, despois xa de bella, son nova, pero xa, xa son bella nesta, nesta batalla, eu creo que eh, depende de nós. Sobre todo, a mí me gusta decir que depende de vos Que sodes vos que entedes que ver o, o informativo con espíritu crítico E ese conto chino, ese relato que contan cada día no telexornal Dicir, ai mi má O sea, para decir, pero como poden abrir con Ayuso Como poden abrir todos os días contra Sánchez Como poden abrir con esto, o sea, tomar conciencia diso E despois reivindicar que os medios públicos son nosos non nosos das traballadoras, son, eh, son de, da cidadanía, do povo, son medios públicos como os hospitais, e que así, non estamos, somos un servizo público esencial, estamos a, a altura da sanidade e da educación, inda que parece que apechen, pa o que vale, pa, son 140 millóns de euros anuais o orzamento da, da CRTVG, para que? para ser o alto-falante do, do Partido Popular, que pa, pa o que somos? A mí me faltan tres anos para empezar a decir que hai que pechala. A mí me faltan tres anos, e non no decir porque son representante da do, do cadro de persoal, pero que e que pa isto, pa isto non é que hai que pechala, hai que hai que sacar a esses 49 que están en a dirección, elevar os prezos. Eh, no, antes de pechala hai que levar a xente presa, por iso que eu me poño eh, grave e son palabras gordas as que utilizo porque creo que son unha banda organizada que está secuestrando un servizo público para facer un uso espurio que é partidario dun, o, o servizo dun partido político pero tamén o servizo dos seus bolsillos porque a, trave, a base da externalización de programas un programita que se elevan para unha productora que nace a medida son todo eh, productoras creadas ad hoc non é a industria o sector audiovisual galego Ai, no tamén que fai grandes producións para para hacer Retugea, e que hai empresas que miras en, en Google na buscando información financeira están creadas ad hoc por xente que son cuñados, os vos parientes tal, creadas ad hoc, hoc para chupar 250.000 euros por, por eh, 13 capítulos dunha chambonada, non? O sea, quero decir, eu creo que é grave o que está pasando e que o valor de Defende a galega é poñer o muro dentro. Porque se si fora un virus que se estende ou defende a galega, non chegaban os 49 de alta dirección, eh, os 70 coordinadores que teñen que, por un plus de como 1.100 euros a maiores do salario propio da súa categoría, que é, que é unha rede moi grande, non? 49 máis 70, eh, para un cadro de personal de 800 persoas, eh, que bastante grande, defende a galega, No? Con, con, esa, con esa pirámide que temos que casi parece a pirámide invertida, non é unha pirámide invertida entón eu, eu eh, sendo eh, necesario eh, estas charlas, sendo necesario que a ciudadanía tome tal eu teño por desgracia certeza de que se nos plantáramos dentro todos iba a ser eh, difícil pero eh, somos tamén as 800 traballadoras, traballadoras da Cerre somos un reflexo da sociedade Non somos unha élite ética e, e, e inda que tuvemos unha asignatura de deontología profesional. Non, no, somos humanos atravesados de de miserias tamén. Falaba Raquel do, do sacrificio personal que existe, indubitabilmente existe, non ela, por exemplo, dedícase en corpo e alma 24 horas prácticamente o día a defensa dos traballadores e das traballadoras. Hai un sacrificio profesional tamén, moi evidente, non compañeros que deixaron de presentar, que desapareceron da, da pantalla con moitísimo mérito para, para seguir presentando pero que anos despois pois pouco se sabe deles. Eu que levo cinco anos, case cinco anos, fora da televisión de Galicia, aínda esta semana tiven que aguantar que na organización dunha dun evento no que estou metido para finais de marzo recibimos eh, da Televisión de Galicia unha mensaxe. Pode interesarnos sempre cando non presente Alfonso Ormida. Bueno, non ía presentar, estou en labores de coordinación, non ía presentar, pero por se acaso xa xa puxeron xa puxeron por diante que ollo con Alfonso non queremos saber nada, non? É decir, cinco anos despois aínda sofre esa persecución profesional non estás non estás desvinculado estou en excedencia estou en contacto con, con, con, con moitísimos compañeiros e, e compañeiras, voto moitísimo ou de menos precisamente o, o capital humano que tenga a televisión de Galicia pero si sí é certo que te ves condicionado moitas veces non e ás veces incluso vas, vas falar cunha persoa connha institución que di bueno, esta institución está moi cercana ao poder da xunta pois a ver cando me vexa a cara e me poña cara e sepa quen son, non? É unha desgraza, pero bueno, é así, desgraciadamente é así. Eh, falaba antes da invisibilidade nos medios. Sí. Eh, a concesión do premio José Couso asudou un pouco a a ter maior presenza que que supuso para, para vos? Home, deu nos moitos azos, evidentemente un impulso foi um impulso, un impulso importantísimo porque bueno, pues, foi visibilizar ainda máis xa non solamente aquí, senón, senón fora de Galicia tamén, non? pero se recordo aquela maña, aquela, deu ese día unha circunstancia curiosa que disti bueno imaginábamos que, que podía podía ir por aí pero eh, aquela maña a Radio Galega estivo durante todos os boletins informativos antes da, de que desvelasen o nome de Defenda Galega como gañador gañadora do, do Premio José Cousa daquel ano, 2019 creo que foi pois estivo toda a maña dicindo nunhas horas conheceremos quen, a quen otorgan o Premio José Couso a liberdade de prensa deste ano chegou un momento en que a organización deu o nome de Defenda Galega esa información desapareceu da Radio Galega bueno, a Televisión de Galicia xa vos podedes imaginar a feita a Televisión de Galicia cada ano a, a falar do premio José Couso este ano deron ya a Julia, Julia Otero tío. e quen é Julia Otero? Pois pues, facemos unha semblanza de Julia Otero. este ano deron ya non sei que institución imos facemos, bueno Pois pues, o ano 2019, do premio José Couso non se falou na televisión de Galicia nin un só minuto. E máis, e que o propio director xeraldo mm, da CRT o Vegano, o Parlamento de Galicia, xustificou a censura. Cando lle preguntaron, recoñeceu a censura e dixo aquela frase famosa de que tiveron que poñer nunha balanza dun lado a, o dereito fundamental á información e do outro lado á protección da marca, a protección da reputación da CRT Vegano. E claro, pues decidiron que imos, imos protexe a marca e ese ano non pues, non se conheceu non, non se falou na televisión de Galicia Ni na Radio Galega De que profesionais seus Foran recoñecidos en Ferrol Co premio José Couso É dicir, involuntariamente pues, Demostraron que estaba ben entregado ese premio Eu, eu creo que o, sea, o José Couso De todos os premios Defende a Galega Defende a Galega merece me, me, o sea, merecía Non hai premios suficientes para o mérito que ten defende a galega E eh, que mudou aínda que xa explicaxe desantes un pouco, que mudou na vosa relación coa dirección da, da CRTV nestes casi sete anos? Nada No, vamos a ver eh, insisto, de portas para fora conseguimos cousas conseguiron os compañeiros e as compañeras moitos avances, pero dentro non mudou nada, eu creo que fomos a peor estamos indo a, a peor non. eu recordo que, que tamén no Parlamento de Galicia na sesión de control alguén lle, alguén lle preguntou ao director Xeral da Televisión de Galicia ou puxo en valor a valentía dos traballadores e das traballoras que cada benres se poñan unha camiseta non e o director Xeral dixo pero valentía, que, que valentía valentía da valentía podo falareu que noutras circunstancias históricas puxeme tamén en contra do do réxime de Franco non? é verdade que Alfonso Sánchez Iquierdo, Ourense é lede de Ourense teñeno por, por un xornalista progresista porque é certo que, que durante o franquismo nos estertores do franquismo formou parte da Xunta Democrática Bueno pois vale perfecto pois, nou outras circunstancias históricas se ve que co paso dos anos pois, se selle pas a valentía e, e, e, a, e o carácter revolucionario non Que cambiou? Pois fomos a peor represión intimidación os traballadores valentía da que preguntaba a Alfonso Sánchez Izquierdo no Parlamento que é valentía, bueno, valentía a unha compañera como, por exemplo, Tati Moyano, que foi intimidada, sofríu represión despois de, diante de Alberto Núñez Feijón, unha gala benéfica que la presentaba, denunciar o uso partidista da televisión de Galicia. Pois Tati foi apercibida e amazada de despido. Valentía, a de Carlos Jiménez, compañero da, da Radio Galega, a que o propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia lle recoñeceu que lle vulneraran os seus dereitos fundamentais e que fora perseguido ideolóxicamente por vestir unha camiseta. Eso é valentía. Valentía de Maite, a de Maite Cabezas, unha compañeira que foi apartada do seu programa de televisión simplemente porque no seu perfil de Facebook denunciou que Alberto Núñez Feijó incumprira unha promesa que tiña co, co colectivo de vítimas do terrorismo do que, do que formaba parte Maite el adixón nesa publicación de Facebook que o Partido Popular que lle iban os xornalistas dóciles e sumisos da televisión pasou a Radio Galega eso sí que é valentía eh, afortunadamente sí que hai moitos exemplos como ese pero mm, en relación a, a nosa relación coa, coa dirección fomos a peor e a peor imos ir, porque evidentemente o que se vai aprobar dentro dunha semanas no Parlamento de Galicia é unha lei moito máis agresiva e moito máis lesiva que a malísima lei de 2011. Eh, Ti que dirías? Eh... Eh, eh, eh, o xa, eh, to, todo eso, to, todo eso, e un apunte máis, hai unha hai unha compañeira da, da, da Radio Galega que foi eh, durante unha época, máis directora de Radio Nacional de, de España en Galicia, quero decir, bueno, Son son apuntes biográficos non? que, que, sí, que para, para min significan. Pois eh, esta compañeira leva dous anos, de, eh, puxo unha denuncia por acoso eh, laboral, por acoso laboral que unha denuncia penal, non non, non, non xa nos, nos xulgados do, do social, contra nove directivos Eh, está pechándose a, a fase de instrucción eh, no? a instrucción é cando unha xuiza o xulgado de instrucción estudia a ver se si, hai indicios suficientes para vir, vir un procedimento penal eh, confiamos, eh, confía ela eu confío nela eh, no que lle dio o seu abogado que se vai, se vai abrir un proceso penal no que se vai ter que, que ventilar eh, se si houbo pues, unha, un grupo directivo organizado eh digamos vulnerando dereitos eh fundamentais dunha, dunha traballadora, que, que, tan graves como o acoso laboral, non? Que derivaron nun cuadro eh antes o falaba con Érike case me me emociono porque eh, porque, o sea, é que é tan a factura eh, hai tantos compañeiros e compañeiras de baixa de baixa, non polo xeonllo ou pola cadeira, non? O sea, hai tantos compañeiros de baixa por un síndrome ansioso, síndrome reactivo ansioso. Ah, hai aquí un compañero, además, que delegado de, de prevención, que, que sabe ben porque manexan eses, eses datos. Hai moita xente de baixa por, eh, por esa represión, non porque, porque decía que empezan, poden eh, quitarte dereitos ou tal, pero que te quitan e carga de traballo. E un día non pasa nada. Unha semana non pasa nada, levas os cascos, podes ver no móvil algo en Netflix, podes arreglar a lista da compra, podes pensar como, van, como vas resolver outras cousas da tua vida, pero cía, unha semana, e pasa outra, e outra, e pasan meses, e pasan anos, e tú eres jornalista, estabas facendo unhas cousas de servizo público nunha empresa, non faz nada, ou o que te encargan non se emite E queda gardado nun caixón fai, faime unha noticia de 30 segundos, faime un breve sobre isto ou outro. Eso, eso es que eso acaban fermando. E hai moitas muita, compañeiras, non é un relato que nos inventemos, hai números, o índice de absentismo laboral por incapacidade laboral motivada por un cuadro reactivo ansioso a un entorno laboral tóxico eh é eh, eh, eh, disparado na categoría de redactor e redactora e o segundo tamén no reportero reportera gráfica, non? Que son os compañeiros e as compañeiras que van coas cámaras eh, acompañando os redactores. Que decir, Defende a Galega tamén ten esa, esa consecuencia, non? Que, que hai que poñela hai que poner aí porque hai ca ataca non? Eh, elevamos intenta, o sea, intentamos hai, hai anos eh, a través dos De, deses estudos que teñen obriga de facerse nas empresas informes psicosociais detectan zonas eh, vermellas de alarma que hai que corregir despois eh, determinar con que medida se vai corregir pois as medidas son eh, quítame o coordinador de encima non me machaques non me eh, denegues toda a concesión de asuntos propios con, non me denegues máis de tres veces autorización de, de vacacións reparte ben a carga de traballo non lleas todo... O, o, o, o caramelito que tes eh, a orde de, de como facela os catro, tal, e a mí me dea sempre pois o calabacín de 3,4 kg ou, ou as ratas no Concello de Pontevedra, que tamén é unha noticia recurrente, non? Entón, bueno, eh, de, de, o xa, esa é tamén o, o, lado, o lado oscuro de, de Defende a Galega, porque que ademais... Eh, em, estamos un pouco cansas de que nos, de que diga o director xeral no Parlamento e sempre que pode, eses son tres que son do BNG e hai un do PSOE. Agora eh, agora collego a Teima de decir, son todos do BNG. Bueno, do BNG é eh, eh, de, de ese outro partidiño, non? O sea, tamén estamos así. O sea, estamos eh, reivindicando eh, poder exercer a nosa a nosa profesión con, con liberdade conforme á lei, estamos reivindicando a liberación dos medios públicos e temos eh, as pegatinas, a, todas as pegatinas que encontran, rojo eh, do BNG, un poquito do PSOE, o sea, todo eso tamén, non? E, e estamos fartas, porque encima estamos enfermas, e algúnas van caendo polo camiño, non? A parte, e esa é a parte igual a máis desagradable, desde o punto de vista tal, porque falta moita xente nas na redaccións, sobre todo nas, nas redaccións nesa categoría. E con ese panorama, pues, temos... Estamos nas vésperas da aprobación dunha nova lei que pode ser a sacudida definitiva aos medios de comunicación públicos de Galicia. Non sabe moito máis Raquel Camín, pero é unha lei que vai levantar a prohibición de ceder ya terceiros a realización dos, dos servicios informativos, realización e edición. E unha lei que abre a porta á autorización de, de outras linguas distintas ao, ao galego. Falando español e así outras linguas como se si foran a sú titular do de doutor ou linguas outras línguas claro, <ríe> do catalán, do eusquera, bueno, en fin afástase totalmente dos principios fundacionais da, da CRTVG que eu creo que é unha das principais eivas que ten agora mesmo a compañía de RTVE de, de Galicia incluso vai perder a todo nome, non? me parece que sí. non se vai chamar CRTVG a partir de agora vai chamar, agora é CRTVG Corporación Radiotelevisión de Galicia vai chamar CES CESAG Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia É como para que xa O de Defenda Galega vai a ver que cambiálo Agora vai ser Defende CESAC o... e, e por suposto non se fala Non se recolle nesa lei eh, nin o Consello de Informativos Nen o Estatuto Profesional é decir, tanto, tanto arar para chegar hasta aquí E agora pues, temos unha lei que nin contempla A creación do, do, do Consello de Informativos Pensades que esta situación É irreversible Con este o poder, reversible con este panorama que estamos que estamos pintando no, no, pare... si estamos aquí é porque é reversible tamén eh? e si estades aquí é porque é reversible sí. non que está a gusto con esta cerretu no. ¿Eh? Eu creo que a, a situación ememp a ser irreversible A verdade é que hai unha crise de audiencias evidente desgraciadamente porque nos aínda que atacamos a situación actual dos medios creemos firmemente nos medios públicos. Creemos firmemente no xornalismo como servizo público indispensable no século 21, é dir, non non contemplamos a posibilidade dun, dunha Galicia sen medios públicos. Outra televisión e outra radio son posibles, evidentemente non non as que temos agora, pero si sí, a situación é Home, irreversible non, afortunadamente quedan loitadores como como como Raquel, como José Antonio Fraga, como Patricia Rutil Justi, pois pues que están dando a cara e que seguirán dando a cara durante moito tempo, o tempo que sexa necesario. Pero si sí, hai unha perda de credibilidade, hai unha perda de, de, de, de reputación, hai unha perda da de audiencia, desafortunadamente, en 2024 pechouse co peor dato da historia da, da, da televisión de Galicia, o peor dato da audiencia, foi un 8,5 en todo o ano 2024, pues, creo non se chegaba a, a ese 5 tan baixos, pues, vaso, é o peor dato da audiencia hai eh, unha irrelevancia informativa total contra a que loitamos durante tanto tempo desde a redacción da televisión de Galicia é dicir, co potencial que tenga a televisión de Galicia co potencial que tenga a Rádio Galega que son medios vertebradores ou eran medios vertebradores do territorio, hai anos, cando ainda non pecharan a delegación de Ferrol, a delegación de Mariña e a delegación de Pontevedra, chegábamos a todos os puntos de Galicia, agora hai zonas totalmente ensombrecidas As que é imposible chegar cando hai unha noticia de urxencia, aquí mesmo, a Ferrol, os compañeros da Coruña desvíbense por, por vir a Ferrol, pero, bueno, chegan, evidentemente, non co, coa mesma oportunidade que se si estivésemos aquí sobre o territorio. Bueno, pois, a xenda informativa que se tiña que marcar sí ou sí desde a Televisión de Galicia e desde a Radio Galega, porque temos o potencial que nos deu o pobo galego para marcar esa xenda informativa, marcas en outros despachos, marcas en outras redaccións. en os facemos simplemente seguidismo do que fan noutras redaccións. É lamentable que un medio tan importante como a TVG, que un medio tan importante como a Rádio Galega, faga seguidismo informativo. Xa non digo mm, dos despachos políticos, sino das redaccións de outros uh, medios de comunicación. Eu sempre digo que, que vai chegar un momento en que imos ter que que invitar eh, a, a comida de Nadal os compañeiros de la Bodega Galicia porque grazas a eles cubrimos boa parte dos informativos, tanto na te como na radio pero así, é unha desgraza e moitos nos revelamos contra iso, hai moitos anos e non conseguimos absolutamente nada entón, irreversible esperemos que non, que, que aí já estemos a tempo, pero isto pinta como cambio climático como non reaccionemos un pronto sí. vai ser totalmente irreversible. O sea, esa, esa lei a que, se, a que se refire Alfonso que lle vai cambiar incluso o nome a a radio televisión de Galicia non eh, o 11 de marzo vaie aprobar no Parlamento galego co rodillo dos 40 40 41 41 deputados do de Partido 41. Popular, unha lei que vai re, vai substituir a que está en vigor actualmente que do ano 2011 eh, nesta nova lei que nena, que non, non se van a aceptar emendas que puido mandar o mesmo o Comité de Empresa, que vai defender o PSDG e vai defender o BNG, van eh, resolver, van empeorar a situación eh, democráticamente tanto que van resolver vía legislativa co, digamos, co aval eh, dunha lei os, pro, os poucos problemas que, que, lles, que as pedras que lle espuña a lei actual para eh, acabar De finiquitar eh, os medios públicos de comunicación do Galicia. Nese sentido, é no que a situación é irreversible, é irreversible hasta que veña outro Parlamento nas, nas eleccións de 2027 ou nas de eh, 2031 e, e, e fagan unha lei que, demo, que que democratice dunha vez os medios públicos de comunicación. O sea, eh, a esperanza legislativa. Porque se si tú eh, eh, tes o aval dunha lei para ceder a terceiros os programas para ampliar a cúpula directiva para meter o español para meter contidos en español a emisión de contidos en español na televisión de Galicia que ten entre os seus principios inspiradores da lei actual que reproduce a lei que vamos ter en vigor principios inspiradores un, principios inspiradores é que, xa, é que as leis son, una, son un cachondeo inspiradores, Depois non hai que cumprilos Pois é a promoción e a difusión da lingua e da identidade de Galicia A promoción e a difusión da lingua e da identidade de Galicia E despois o artigo artigo 7 da nova lei eh, eh, poderase, poderase emitir e reproducir contidos en, Non se atreven a poñer en español Porque é o que non é pa o inglés Non é pa subtitular en inglés nin en español para os de Venezuela, por se acaso esqueceron o galego. Non é para eso, é pa é para comprar contidos en español das produtoras que ten o Partido Popular en todo o Estado español que están nutrindo de contidos a la televisión murciana, Partido Popular, a todo... A, a, a todo o entramado que teñen montado de grandes empresas de comunicación, algunhas grandes que está, que na nosa opinión, no, no podemos demostrar, están financiando irregularmente o Partido Popular. Esto ya lo dije. Ya lo dije. No es así, o sea, que depois de hoxe, pois, pues, presuntamente, pero eh, esto é así. Esto, esto é así e esta esta lei que vai ser si, no, si mira, el, mm, fixemos Estuvemos de outubre a decembro dous meses e medio de folga. Alguén de vos sabe que os traballadores e as traballadoras da cerretuvega estuvemos dous meses e medio de folga? Chegou por algún lado? Nos, nos diario, praza pública... e que non hai máis, é que o resto do sistema mediático está podre. Podre está a televisión de Galicia, pero a voz de Galicia é, é, está máis podre todavía, máis podre todavía, porque que un medio como a voz de Galicia non teña ben en dous meses e medio de folga dos traballadores dos medios públicos sacar unhas liñas, non digo na portada a todo color, xa non pedimos eso, pero eh, nada, de verdad, en serio, en serio, e que tamén temos que ir a... Temos un problema tamén con a voz de Galicia, temos un problema con todo o sistema mediático, que se están mantendo uns aos outros, e, e, e no medio non, no medio está desbose, no medio estamos nós. Eh, por non falar do papel da facultade de xornalismo de Galicia que está en Santiago de Compostela eh, non digo a metade pero boa parte da alta dirección da CRTVG está dando clases na Facultad de Xornalismo pola maña veñen a ¿eh? e pola tarde van a enseñar mesmo enseñan eso que se chama de ontología profesional O xa, sea, isto que é? Se non é unha mafia infiltrada en, en, to, en todo para que nada cambie... Por que? Por que está na Facultad de Xornalismo? Porque despois, con, eh, celebración de provas para, para contratos en prácticas na CRT VG. Non son limpas esas provas, vienen este, este e este, que despois van a quedar e van a ser as redaccións do futuro... Iban ser as redaccións do futuro Por eso tamén o, o valor de cuña E o valor de resistencia de muro De defende a Galega Porque os problemas son moitos Nos movilizamos eh, que, Nace e defende a Galega Non hai repercusión Porque o que non sale na voz de Galicia Non lo cubre ni la, ni, ni la TVG Non hai maneira Eu non sei que, que xornais, que radios escoitades Pero por que isto non en la ser Que é tan progresista Así Así estivo a ser Ser Galicia No, no, eso xa, eso. Eso. Está recurrente o centro de tortura psiquiátrica. Xana toda a problema, caunta coñe, se fixa mirar cada esa un centro de detención de de esa maña, xunta responsable, dos xubados súa. Non sei se Bueno, en definitiva, sí, eh, si, hasta... o tema O tema, da producción allea tamén daría moito que falar, no? Porque efectivamente nos, non estamos en contra da producción allea, de se Bueno, dese reparto que, que se fai con, con, con productoras, con o sector audiovisual galego, que é un sector potente, que, que é un sector importante para a economía galega, que dá postos de traballo a moitos compañeros e compañeiras. non estamos en contra de que, de que apareza a producción allea, a produción desas, desas produtoras na, na nosa grella. Estamos en contra do abuso da produción allea e que nos quitaron ata a cabalgata de reis e que a cabalgata de reis que veñemos facendo todos os anos, ata hai dous ou tres anos, xa non afan a, a, a, a, os profesionais da televisión de Galicia. Non afan aos profesionais da televisión de Galicia. Faina unha produtora cos seus profesionais que o fan moi ben, porque hai moito talento no sector audiovisual galego, pero non son persoal da televisión de Galicia. A cabalgata de reis ata a cabalgata de reis entran no negocio, no reparto de, deste mercado persa que son, que son as produtoras que moitos fan, evidentemente, programas voz pero tenes que ver o que chega ás veces á televisión de Galicia. E que non hai nin siquiera unha mínima, un mínimo control de calidade do que se emite na televisión de Galicia. Que moitos programas o poden facer estudantes de primaria, que están mal plantexados, mal montados, mal redactados, e dalles igual. Porque teñen que pagar, sabe Deus, que favores. E así está montado o mercado a través das produtoras que, insisto, moitas son Talentosas. Moitos fan cousas que, que, que nos non podemos facer. Estou pensando nunha serie, estou pensando nun reality, estou pensando pois nun macro documental. Perfecto, non hai ningún problema. Para iso está a Televisión de Galicia, para ser motor do audiovisual. Pero non abusar ata o punto de apartar os profesionais da Televisión de Galicia do labor do traballo que levamos anos e anos realizando. Acaban nos de quitar un par de horas ou medio día. Un par de horas que sempre ocupaba un programa histórico na televisión de Galicia, como é a revista. Agora, hai un programa que se chama o termómetro, con todo o respecto, para, para os compañeiros e compañeras que están ali traballando, pero fan exactamente o mesmo que faciamos nós e teñen a mesma audiencia que tiñamos nos cando faciamos a revista. Canto costa? 16.000 euros día. 16.000 euros día. 16.000 euros o día, con presentadores... Que non son da televisión de Galicia Que aparecen na televisión de Galicia A xente os identifica como traballadores da televisión de Galicia Pero son de productoras Unha desas productoras das que falaba Raquel Que están na órbita do, do partido que goberna Galicia Que está na oposición no, no Conxunto de España Bueno, esperemos que todo o que contemos non, sí. O que estamos contando non o se xa irreversible como, como xa non queda nada non Porque o sea, a mí, mesmo a miña familia digo Que chulo ese programa que que, votar, que emitiste xa outro día cal. Pero xa non é noso O No, non, non é feito polas traballadoras. A maior parte da, da grella da programación da TG e tamén empeza a externalización eh, da Radio Galega non a facemos eh, dentro. Eh, e digo tamén por, porque hai un desmantelamento, Eso se chama desmantelamento. Eh, está, hai unidades móviles que costron eh, estimado un millón de euros paradas preparadas, paradas hasta o punto de que teñen como se chama iso verde que lle eh, é roña, outro verde que que é que, que pa, pa de verdad, eso sí que era pa abrir, pa abrir la bodega de Galicia. Os Platós, os con, estudios, eh, como con, con equipos tecnológicos dentro, e eh, valorados nun millón de euros aparcadas mentre se está contratando a, a o sea, hai Platós parados porque non temos carga, o único que se fai. Digo por, por si vos interesa, porque este é un dato que é necesario saber, o único que facemos os traballadores e traballadoras de dentro os servidores públicos son os informativos, o días eh, o Telexornal Mediodía o Galicia Noticias, e o Telexornal serán un programa de pesca, Vivilo Mar coñeceré de lo que leva moitos anos vai a mala hora vai a mala hora, sempre foi a mala, a mala hora eh, o Agro eh, eh, Café Sen Gotas de Información Parlamentaria e un cultural eh, o Zic-Zac que andan cambiando de De horario para ver En xogo. Eh, en xogo. Eh, perdón. Oio, que está aquí a Forza Ormida. No, no, no, vamos a ver en xogo. Eh, no, no, aquí hai que poñer en valor o, o, o traballo de, de Radioación de Deportes da Televisión de Galicia pues que, que fai un grandísimo esforzo nas fins de semana. Pero mira, é eh, que ni siquiera sabemos cuidar. Os programas referentes da televisión de Galicia Un programa como enxogo Está agora mesmo na televisión de Galicia na canle Na segunda canle Un programa que tiña que estar na primeira canle Porque é referente eh? Un mascarón de proa agora mesmo da televisión de Galicia Xunto con Luar Non hai, non hai programas tan veteranos como, como Luar e en Xogo Bueno, en fin sí. no, E de, decía, e eu acabo eh, eh, Por que eh, foron externalizando o todo? Quelle queda Que van facer agora na lei esta que van a aprobar 11 de marzo? Van darlle vía libre a cesión dos informativos a terceiros poden, con, poden eliminar, por exemplo, o Bosdías e mandalo eh, facer a unha desas productoras. Por que? É só para repartir os cartos, non? É eh, porque as redaccións elles van quedando polo rollo de defenda galega non teñen xente suficiente de confianza para, para contar o conto chino que montan, non? Porque se si Alfonso Ormida estuverá dentro non lle poderían encargar cousas Sensibles, teria que facer algo, e non digo insensible, pero pero información, digamos, eh, non sensible, non información na que non teñan interese. Entón, externalizar os servizos informativos, é eh, porque el que paga manda, el que paga manda, eu che digo, eh, no, esa no quítame, tal, méteme, hai que abrir con Ayuso, hai que abrir con eh, Sánchez Malo, eh, o fiscal Xeral, eh, tal, eh, o... Esto, esto que está pasando é moito máis fácil se si tú xa o Non pa fora, tens encima un, un tipo afín de director desespazo des ese. eso é o que vai é, poñerlle o, o, de, o certificado de función a CRTVA a través desta nova lei eso é, é, é a, bueno, a, o poñer a lingua galega ao mesmo nivel que Que calquera outra que é o español non? que non nos enganen porque que non non poñan ponhan o español é, é, poñer os servicios informativos en mans de terceiros, de terceiras empresas eso é un punto de non retorno o punto máis grave xunto co, co da lingua do que pretenden no primeiro ano de legislatura de rueda, el buenazo el que venía a tal, esto que van a facer rápido porque van a aprobar unha lei que modifica os medios públicos nun ano desde que están gobernando para que, porque como se va a montar eh, se va a montar, pasará desapercibido pero se va a montar xa e montada queren que pase rápido para que despois non lle pase factura, que dentro de tres anos ninguén se acorde e que como ninguén sabe se os informativos os fai a xente de dentro ou a productora, a fin do Partido Popular, pois para que esa, esas facturas se vayan esquecendo co paso dos anos e así temos unha maioría absoluta outra maioría absoluta E as, que... e as que veñan e... O panorama é que agora que me dou conta <risa> así, así, así todo. No, Moitas veces nos preguntan Moitas veces eh, cando, cando falamos coa xente pregunta Para, dade, dade exemplos de manipulación Tanto que, que se vos encha a boca Coa manipulación Cales son? As formas de manipular. formas de manipular hai moitas. Hai un sesgo informativo evidente, ás veces é máis sutil, outras veces é moi descarado, hai un control da narrativa informativa desde o poder moi evidente, eh, e, bueno, hai un enfoque totalmente parcial do que a, a realidade, non? Pero imos esplallarnos e imos contar algún caso de, de manipulación. Falaba antes de Pedro Sánchez do Malo. Eh, raro é o día que na portada do telexornal nos, nos titulares aparece un inserto Un inserto é un fragmento Dunha declaración dun político Deste caso de Pedro Sánchez Raro do día que non vai acompañado inmediatamente Por un inserto, por un fragmento dunha declaración De Alberto Núñez de Fijó De Tellado ou de Bendodo ou de calquera líder do Partido Popular Vale Desde o punto de vista xornalístico É debatible, bueno, pode valer Claro, o problema é que se cai polo seu propio paso Porque non pasa o mesmo co, co goberno da, da xunta Cando vai rueda en titulares Un inserto de rueda Non vai o momento un inserto de Gómez besteiro ou de Ana Pontón reprochando ou reprobando pois, eh, o que acaba de decir Rueda. No desenvolvemento das noticias, exactamente igual. É dificilísimo encontrar en titulares un inserto de, de Pontón ou un inserto de Gómez besteiro, Eh, falando pois en positivo de, de, de propostas eh, em, plantexadas pelos dos partidos de oposición Canto saen en titulares, é ou ven porque hai unha lista alternativa no, Blone, do, no oficial no, no BNK ou porque non sei que concelleiros díscolos en Santiago apartou o Partido Socialista ou porque van perder non sei que a alcaldía por unha moción de censura do Partido Popular con Eu, estamos en ferrol Eu convido vos a que vos quedes. nos últimos telesornais a Ángel Mato ou a Iván Rivas ou Jorge, que anda por aí aí está é dicir, eu, eu convido-vos a que busquedes hai nada, hai dúas semanas saiu o, o líder da oposición en Santiago Borja Berea do Partido Popular pero invítovos a que busquedes nos telexornais líderes da oposición a gobernos do Partido Popular nos concellos de Galicia e que non nos hai e se, se hai algún nun descuido a crise dos Pélez, recentemente estábamos todos revolucionados porque os medios de comunicación falaban da crise dos, dos peles e na televisión de Galicia na radio de Galega nada. Cando empezaron a falar os medios de comunicación públicos de Galicia dos, dos pellets que chegaban ás nosas praias? Cando os conselleiros empezaron a denunciar non sei que por parte do, do goberno de España. Entón, sí, empezouse a falar da crise dos pellets desde a perspectiva, evidentemente, que lanzaba a Xunta de Galicia e os conselleiros do, do goberno de Rueda. E así con todo, as, as manifestacións, Temos unha esta fin de semana. Estou convencido de que xa está preparado o fragmento de, de unha declaración do conselleiro de turno para contrapoñer o suposto éxito que poda ter a manifestación do, do próximo domingo, a manifestación de Altri de hai, de hai un mes. Dedicouselle máis tempo a leer literalmente un comunicado de Altri Dedicou-se lle máis tempo a iso que a contar o que pasara na, na manifestación en Santiago. E, por suposto, co conseguinte inserto do conseguiro de turno. Casos de manipulación. Poderíamos estar aquí falando horas e horas e horas. Falou antes eh, Raquel de como se tratou o escándalo de Bárcenas. Esa foi, esa foi a, a chispa que, que, que, que saltou definitivamente, que fixo reaccionar a moitos a moitos compañeiros e compañeras porque eses casos de corrupción política de mediados da década dos 10 efectivamente o tratamento informativo que selle deu provocou que afortunadamente moita xente reaccionase e dixese ata aquí chegamos e así nace o Defenda Galega eh, Palabades de manipulación agora, esa situación de manipulación vai máis alo dos informativos ou só está marcada digamos a liña editorial deles e logo na programación que non é informativa bueno, evidentemente acabamos de contar o que pasa co, coa produción allea o que pasa eh, cos, cos programas que se fan fora da televisión de Galicia e que moitos deles pois, son o resultado pois, dese mercado persa que falábamos pois eh, todos sabemos o que pasa coa programación infantil na televisión de Galicia a programación que se dedica ás crianzas estamos falando dunha situación delicadísima do, do idioma que se está perdendo número de neofalantes número de falantes en galego entramos de idade máis ou menos novos bueno, pois que fai a televisión de Galicia? como cuida a televisión de Galicia a programación dedicada aos cativos e as cativas? evidentemente nada que ver coa que había aí 20 anos, 25 anos donde está o Xavarin Club? donde está esa programación agochada na segunda canle e descuidada por completo? e... Mil cousas máis, evidentemente. Sí, o sea, no, hay... sei, igual igual o, o, o emblema, eso é Land Rover, non? O Land Rover é a televisión de Galicia o que o hormiguero é Antena 3. es lavado, masaxe, para a rueda. O sea, isto, eh, aí é onde máis se ve, non? No, lo que podía ser un, pues un, un programa de entretemento aséptico pois que eh, pode gustartche máis ou menos, non, o sea, o que, o que a utilización que se fixo en período preelectoral eh, eh entre levando a rueda a un ali a un baño de eh, masaxe, non, que, de, que se chama, pois eso é, eso é a, a demostración Eh, palmaria de que eh, a manipulación pero non a directa eh, como nos informativos, senón a maneira na que inoculan o ideario do Partido Popular a través de toda a programación, porque na escolla hai unha actitud non na escolla hai o vamos a facer, eh, todos están facendo pro programas de bodas, casamos isto, todas as televisións están facendo o mesmo. pero tú podes distinguirte como televisión pública. O sea, eu, ultimamente, eh, nos últimos dous anos, estou prestando eh, moita máis atención da que prestaba a, a radiotelevisión española, tanto a radio nacional como, como a, a española, porque hai programas puros de servizo público. Esos eso es que, os que non, non importa que audiencia teñan Ti tes que telo Tes, un tes que ter un programa cultural Tes que ter un, un programa de atención ás minorías Tes que ter... Hai cousas que hai que ter na, na, De feito na, na, nas, na, Nos medios públicos non, na, na lei que está en vigor eh, eh, Hai unha lei e despois diga hai que desenvolver unha cousa que se chama mandato marco non que un segundo documento unha segunda regula, regulamentación na que o Parlamento Galego que o non? O, o, o depositario da, da soberanía popular ten que decir que programación temos que emitir eso non se chegou a desenvolver non se chegou a desenvolver non, non se lle está ordeando mandatando a televisión de Galicia ou a radio galega que parece que sempre esquecemos que, que necesita un 20% de programación destinado ao público infantil e juvenil, un 10% de tal, que ten que haber un programa d'isto. Eso non se desenvolveu para ter barra libre para emitir os contidos eh, os contidos que lle interesan ao Partido Popular, pero talvez tamén atravesados do seu ideario, non? É como de o que están facendo co, co galego, normalizar que galevo e español conviven sen problemas en, en Galicia, no, no resto da programación están construindo a, o que eles creen que a identidade de Galicia, e a identidade que lles interesa. E iso é non sei se máis perigoso aínda que a manipulación que se, vai, se fai a través dos informativos, porque iso non estamos alerta, o cerebro non está alerta cando está vendo un, un programa non que non é tan serio como un informativo. Parece que o sea, nada... Nada é casual. non A escolla que se fai, que programar e que non programar, que emitir ou que non emitir, eh, eh, o, no, o noso entender, e, e clarísimamente, porque hai uns criterios de programación que obedecen a, a uns objetivos, eh, está todo traballando eh, para o mesmo. A mí me gustaría saber se si os galegos, a maior parte dos galegos, se senten reflectidos ou recoñecidos, se se recoñecen na programación da, da televisión de Galicia e informativos aparte. Estou convencido de que a maior parte dos galegos non senten súa programación que fai a, a televisión de Galicia. Non quería deixar pasar un caso de manipulación informativa flagrante Ocorrido hai, hai nada e comentado con, con Raquel por, por teléfono. Foi a principios de ano, foi cando o goberno empezou a, a conmemorar os 50 anos da, da morte do ditador Francisco Franco, o telexornal conecta con Madrid, co Congreso dos Deputados, e a xornalista dí, teño que ler literalmente porque son incapaz de reproducilo. Pedro Pedro Sánchez chamou directamente ao Medo e dixo que a dictadura poderia volver a ocorrer. Ausencias máis que notorias. A Casa Real, o principal partido da oposición, os empresarios, Vox, tamén Podemos, que denunciou que o Executivo de Sánchez nin nincera os invitou a este acto. Descoñécese a día de hoxe que alea o custo de todos estes eventos. Do de hoxe e dos 99 que restan ata que remate este ano 2025. O que si sabemos é no que consistiu o desta mañá. Unha peza de flamenco, unha actuación musical, un coloquio e intervención de Pedro Sánchez. E tamén temos un adianto dos posteriores eventos ao longo deste ano. Pasan por películas, documentais, faladoiros e mesmo xogos nos colexios cos máis pequenos. Esta información que deu a Televisión de Galicia sobre o primeiro acto organizado polo goberno para comemorar os 50 anos da morte do, do ditador. Bueno, podese debatir... Si isto, desde o punto de vista xornalístico, é interesante ou non, eu creo que unha televisión pública non debería informar nunca desa forma, se comparas coa información que de televisión española non ten, non ten absolutamente nada que ver, pero que o problema non é ese. O problema é, eu pregúntome, se son capaces de facer o mesmo cun acto organizado pola xunta, cun acto político organizado para vender o turismo galego ou para vender as bondades da sanidade galega. E sería inimaginable contar algo feito pola Xunta, organizado pola Xunta, con este estilo. Pois iso é o que pasa na televisión de Galicia, en a Radio Galega. As distintas varas de medir, segundo informemos do goberno de Pedro Sánchez ou do goberno de Alfonso Rueda. Ben, eh, bueno, contadenos un pouco sobre esa iniciativa legislativa eh, popular Liberemos a, a Galega. Que é o que busca? cal é o objetivo? En que estado está? bueno, Pois, pues, buscaba, buscaba, porque ahora que van a aprobar unha lei, eh, bueno, se vai abrir un, un debate, porque a iniciativa vai vai chegar... O sea, unha iniciativa legislativa popular e cando recollendo, recollendo 20.000 firmas neste neste momento, o povo que recolle esas firmas quere legislar. Eh, ten unha proposta para elevar un... para que un texto se chegue ao Parlamento e se transforme en lei. Esta iniciativa legislativa popular eh, pretende, pretendía eh, ter unha lei da CRTVG distinta. Eh, as, hai como 40 organizacións que, que estamos agrupadas nunha plataforma eh, en defensa da, da CRTVG que levamos un ano po intentando ponernos en común sobre que, que CRTBG queremos, ponernos de acordo, perdón. Non, non é difícil, pero hoxe están os actores que queren mm, eh, que se recolla unha porcentaxe de tal tal, están os guionistas, están as realizadoras, está a Mesa pola Normalización Lingüística, está o SOE, está o BNG, estamos seis sindicatos, hai unha pluralidade de, de intereses, Eh, eh, todos legítimos e tal, que, que, que axudan a construir unha lei eh, que recolla todos os intereses, toda a pluralidade e tal. E esa, esa, esta iniciativa legislativa popular é unha proposta de nova lei da CRTVG. Que pasou? Que polo camiño apuraron, cando xa estaba anunciada nos medios hai un ano a plataforma en defensa da CRTVG promoverá unha iniciativa legislativa estuvemos meses traballando poñéndonos de acordo no texto da nova lei que queremos entre esas 40 organizacións un texto plural consensuado, cada un cedeu bueno, pois veña, quitamos eso e mete o teu así, porque é así non traballar 40 organizacións é complicado e polo camiño sacaron e aceleraron todo o que puideron a súa a lei que se vai aprobar, que se vai aprobar eh, o 11 de marzo, non? Pasa que esta iniciativa vai chegar igual ao Parlamento, porque os, a, afortunadamente, algún mecanismo democrático non para e, eh, pois, alá, polo mes de maio, ou, a ver, eh, eh, se vai, vai chegar no, ao Parlamento un debate que pasarán o rodillo outra vez, non? Que haberá que votar esa lei proposta polo pobo organizado a través desas 40 organizacións e eh, o Partido Popular dirá que tontería que xa temos unha lei estupenda, non? Que entrou en vigor dous ou tres meses antes. E aí está, que pasa ahora, Por que seguimos adiante con esa con esta iniciativa que podíamos xa decir, bueno, veña, recollamos, por certo que hai aí firmas. Levamos como 16.000, creo, no último no último recoñto. Si antes de marchar, por favor, assinades aí confiando cegamente na, non? Tal, están aí os papéis oficiais da recollida de de de Que queremos eh, pois xerar outra vez o, o debate, aproveitar esta oportunidade deste traballo que fixemos eh, estas organizacións e recollendo firmas que levamos desde de novembro ou decembro recollendo firmas, e iban as 16, creo, 16.000, levar o Parlamento o debate. Digo, vamos confrontar o modelo o deles que vai entrar en vigor con o Con oso, co plural, non é noso, é de, de muitas, non representa eh, a, a, a muitas organizacións e a moitos milleiros de persoas. Por menos que se dese debate, non? Ahora que vai vir esta lei que arrampla con, con todo, saber que outra CRTBG é posible, que queremos outra CRTBG e que como non van recoller unha emenda, unha modificación, oye, mira, polo menos que quita o artigo 7, quita o do español, non, non quitan, quita que se poderá ceder a terceiros, non van quitar nada, Esta lei é absolutista, democrática, sí, é sí porque vai ser aprobada cunha maioría que non, non sei porqué, pero se, per, se, permiten, se permite este funcionamento do, do Parlamento, funcionamento absolutista, non dunha maioría absoluta. Cando se foran demócratas, se foran demócratas, indatendo tendo eh, esa maioría de deputados que lles permite aprobalo todo e rexeitalo todo, E poderían recoller as sensibilidades para recoller a pluralidade que hai que somos non os galegos e, e as galegas pois, pois non, hai moito interese e esta lei vai ser a súa lei a súa lei sen recoller emendas nin, nin solicitudes de, de modificacións casi eh, o sea, solicitudes casi plegarias non? de isto non metas, que isto acaba con, con todo, van a facer e esta, esta iniciativa, de... liberemos a galega que tú mira que nome Tu mira que non, me houve que poñerlle unha iniciativa legislativa popular Defende a Galega, liberemos a Galega. Eu non sei que nos queda, queimarnos ao bonzo. Sin embargo, é é importante. É importante é importante confrontar os Os modelos É para eso, para o que vai servir Inda que a súa lei este aprobada Bueno, este é o espírito do que falaba eu ao principio O espírito Raquel Lema Claro, claro, evidentemente Sabemos que de antemán estamos derrotados Que non vamos a ir a ningún sitio Pero polo menos dá la batalla Non renderse nunca decir Sabemos que non imos conseguir nada práctico Pero grazas a xente como Raquel Lema Que non se rende nunca Pois afortunadamente damos la batalla Chegamos, en este caso, pois a 50 cidadáns de... De, de ferrol e saben o que pasa na televisión de Galicia e na Radio Gálaga Bueno, pois pues con a lembranza de se podedes antes de marchar votar eh, unha assinatura que, que temos aí nesa mesa eh, Bueno, eh, Falabades antes moito de externalización dos servizos eh, Que significa iso, dende un punto de vista dos recursos humanos e materiais? O xa, pois eh, eso non eh, eh, desaprovitar o que tens o que tens, porque cando naceu a, a, a radiotelevisión de Galicia en 1984, poisis olle, fíxose con ilusión, con, con alegría, eh, e foronse facendo investimentos, montando platós, comprando tecnoxía, comprando equipamento, Aí investida moita pasta, moita pasta de todos e de todas na televisión de Galicia. Era o que falábamoss antes e agora externalizas a produción deixas apodrecer, como están apodrecendo unidades móviles que costan un millón de euros tesos platós preciosos que dan pena dan pena, parao, sin luz antes polas tardes había era unha festa televisión de Galicia de traballo, deixame a min entrar a montar que non me da tempo, o sea, peleábamos polo, por, por traballar nas cabinas de, de edición, de montaxe ahora non hai nada, está todo apagao están a deixando un pouco de actividade pola mañá ¿no? porque está... La joya de da corona, o telexornal medio, mediodía e tal. O resto como non facemos nada, o sea, é, é dilapidar cartos públicos. Podes dicir, oye, o sea tú estás defendendo personal, estás defendendo un modelo de, de, de empresa pública. Non ser É discutible discutible é discutible se si todo ten que ser público, Se si é rendible que todo sexa público, que pasa que como sabemos Para que queren externalizar, non é para facer máis rendible. Para, para, en vez de 140 millóns de euros Vanlle repartir os colegas 60 e tele, o, o presuposto da televisión de Galicia vai baixar non O presuposto interno eh, Eso é, é, é malversar cartos públicos É desaproveitar unha infraestructura que hai montada eh, Recordade que había unha delegación da TVG en Ferrol Que pecharon no ano 2011 11 13 10 13, que susto 30 de novembro de 2010 eh, eh, todos os traballadores de... Os, tantos érades 15 15 traballadores había na, na Radio Galega en na TVG en a Ferrol per, Ferrol, zona de sombra Ferrol, Ponte, pe, pecharon Ferrol, pecharon Pontevedra e pecharon Burela Aí empezou non o desmantelamento ese desmantelamento empezou agora, eh, pois por exemplo na, na delegación da Coruña hai catro anos e hai oito, había 38 traballadores vas vendo como vai a curva, 38, 33, 18 dentro de pouco quedará un, un, un para decirlle as futuras, olle, tejota eh, al tejado, é te eh, o que van decir porque non queren, están desmantelando toda a infraestructura unha infraestructura boa que permitía tamén cumplir con, cun deses principios inspiradores que despois son misións, que é garantir a cobertura de todo o territorio, de todo o país, eh, sendo consciente da, da fragmentación no? de, de, eh, do territorio galego, da dispersión da poboación, da dificultade que hai de chegar cada día menos, pero ainda hai de chegar a, a aldea de non sei donde para facer, unha, para facer unha cobertura informativa, ter unha estrutura territorial forte, nos fai máis forte como medios públicos, porque Telecinco non lo tiene, Porque Antena 3 non o ten Porque non o ten nin televisión española, Ni televisión española, ¿no? española. Que ten eh, pois, un centro en Coruña Outro o sea, É unha fortaleza nosa que están tirando pola borda Unha fortaleza nosa que non é un capricho Sino que atende A, a ese principio inspirador <coughs> que di que a CRTVA ten a obriga de garantizar a cobertura informativa de todo o territorio por esa dispersión xeográfica, para que non haxa desigualdade entre un galego da cidade de Vigo ou da Coruña, e poboadas, tal, con información, non sei que, e un de, pois, da, da aldea máis remota do, do país, non? E eso se está tirando pola borda, se está tirando pola borda porque, pa que? se si dedicábamos máis tempo a Sánchez, a Ayuso e a Feijó, que o que pasa aquí, non? se está desnaturalizando tamén esa razón de ser que é garantir a información local, esa fortaleza que tiñamos, e que, e que, bueno, que cada día menos. Hai moitos compañeros das delegacións que están facendo información de Madrid, non coas imaxes que chegan, de tal, xa non están, nin sequera perderon as axendas, os contactos do seu territorio, Porque antes conocías, "Oye, pois pues aquí vou chamar se si estabas en Ferrol e chamabas, sabías quen gobernaban Fene, quen tal, o contacto a guardia civil, todo eso Todas esas fortalezas informativas eh, eu creo que xa están desaparecidas e pouco pouco queda, e esqueda Marcar a xente a informativa da que falábamos antes, evidentemente a televisión de Galicia non o fai e, bueno, fan, fan outros por, por nós. Importantísimo tamén, non sei que idea teñen na cabeza de televisión e de radio pro futuro non se preocupan niseguera da renovación do seu cadro de traballadores e traballadoras. Eu non sei a idade media da televisión de Galicia canto pode ser, pero canto tempo hai, por exemplo, que non se renovan os presentadores e as presentadoras dos informativos. Vai chegar vai chegar un momento en que non haxa canteira de presentadores, non haxa canteira de redactores que saquen urgentemente unha noticia eh, para adiante, porque non nos hai. É dicir, estamos os de sempre, imos cumprindo anos, imos volvendonos moi bellos, e chegará un momento... Chegará un momento en que alguén Terá que, eh, que, que colle la remuda Non se preocupan nisiquera diso. Non sei que idea teñen na cabeza Para facer unha televisión eh, do futuro Pero non sei como será a TVK eh, De 2030 Pero o que sei é que hoxendía Ninguén se está preocupando por ela eh, Cal credes, eh, credes que, que pode ser o papel da cidadanía eh, neste, neste punto Que podemos facer Esa parte da esperanza <risas> pois eh hai o sea, que falta, falta reacción, ¿no? Vou, me, vou meter o, o dedo na ferida. Que, no. fixo, que fixo que fixo a cidadanía de Ferrol en 2010 cando cando pechou a, a delegación de Ferrol da Televisión de Galicia. Non vos enterastes. Bueno, hai que manter a esperanza. Hai que manter a esperanza, pero bueno, evidentemente, claro, e que saben perfectamente que non lles vai non lles vai costar nada, non Ningún tipo de de de falcatruada que fagan lles vai ter un, un, coste, un coste social. Pasou mesmo en Pontevedra, bueno, en Pontevedra si sí que se mobilizaron algo. En Pontevedra si sí que se mobilizaron algo. Na Mariña. A Mariña é unha zona totalmente esquecida. Tiña un centro de, de, de televisión de Galicia, de Arro de Galega, había unha xornalista e había un cámara, pero chegábamos a moitos sitios que agora somos incapaces de chegar ou custanos máis horas das que nos custaba cando estábamos ali sobre o territorio. Esa é a función dun medio público, ocuparse do que é realmente é importante, ocuparse das cidades ocuparse dos povos. Pois coa delegación da Marinha desapareceu, pois, eh, pois un centro que, que facía unha noticia da zona cada día. Hmm eu creo que, o, xa, o papel da Ciadania é, o xa, primeiro tomar consciencia, que supoño que estades aquí é porque ou había, xa había unha dúbida de que, no, de que tal, o xa, é, to, tomar consciencia e despois me, xa, facerse militante da defensa dos medios públicos, facerse militante, decirlle a outro, "Oye, estás biches o so que esto, con que fagamos isto eh, cada, cada un de nós coa nosa familia bueno, despois pode haber problemas na familia, porque, claro é como en Navidad falar de certas cousas pero, pero eh, eh, o sea, militar nese sentido, militar porque é nosa é nosa está secuestrada está secuestrada eh, eh, servindo a intereses espurios, e eh, eh, porque é grave democráticamente unha anomalía das na miña opinión que vou dicir, pero que é grave e que son derechos fundamentais libertad, comunicar, recibir información veraz e a nosa liberdade de expresión que está sendo cercenada <coughs> entón eu penso, eu penso que non é que vayamos coller os paraguas e montar unha revolución nin tomar o Parlamento Galego para dicir, oi, que hai que de facer con esa lei pero estar atentos porque o día 11 de marzo se vai a aprobar esa esa lei eh, eh, miserable, estar atentos intentar buscar información intentar falar cos demais e, e, e sobre todo tomar consciencia de que os medios públicos están ao noso servizo debían estar ao noso servizo e espallar esa espallar ese, ese menxase e ver, visionar escoita, visionar a tele escoitar a radio con espíritu crítico só so con que fagamos ese clic Non se os nosos, e eh, no, eh, cuidado co que escoitan e ven as nosas fillas Que son o, o, o futuro, non? A ver se si van creer que este, que este é o país Que o que nos contan cada día na TVG e na Radio Galega A ver se si van creer que eso somos nós, Que eso é Galicia Que ese, ese, esa é a nosa identidade Porque desde logo a nosa non é E a miña filla que ten 12 anos xa o nota Món moa Es que dicen Mamá, pero que dicen? O sea, claro, o sea, esa é, ese é o noso, o noso deber E é, e é a nosa obriga eh, Intentar rescatar a CRTV Cada quen como, como poida Non podemos nin nós Que temos eh, Que estamos dentro Que temos moitas ferramentas Pero igual que nos preocupamos Cando pechan un centro de saúde Non? De eso si sí que nos preocupamos Pois pues, tomar conciencia Porque eso tamén é noso tamén é os, pechan unha escola infantil ou tal, ou temos que ir a eh, 30 kilómetros a desplazar os nosos fillos para ir a tal. Os medios están á altura eh, da sanidade e da educación. Debían estalo, porque cando perdamos a de galicia vamos botala de menos. Igual hai que reconstruíla, igual hai que derribala toda e volver a levantala cando, cando acabe esta longa, longa noite de pedra, por outro lado. Porque vai, vai, é, é difícil de xustificar a súa existencia E eu creo que, que, to, que tomando consciencia do que pasa, eh, avanzamos Porque nos, as veces temos ese, ese medo non, de, que, de que a sociedade non, non se enter Mo, Sabemos que moita xente sí, porque temos eh, colegas Pero é, o, sea, o riscoso é que isto non lhes pase factura que esto non lles pase factura, que se saian de rositas, que se lles permita co aval dunha suposta maioría absoluta facer eh esto que é delictivo. Eso eh, se si puidéramos espallalo eh, todo, todo en orden, bueno, aquí aquí aquí xe eh? Aquí xe <ríe> <se> mentaches hoxe. <ríe> Hai que recollerlo. Bueno, pois para rematar, aínda que non sei se a pregunta vai ser esperanzadora a resposta ou non, eh, cal credes que é a situación do xornalismo galego, máis alo da, da radiotelevisión de Galicia? Sí, seguinte pregunta. Tenho datos. Preocupeime por, por, por traervos uns datos que ademais son moi recentes, porque son, son dunha enquisa realizada pola Asociación de Xornalistas de Galicia, que non é, non é duvidosa que acaba de publicar ademais na súa, na súa revista no mes de, de Xaneiro, e quero, quero que, que escoltedes ben, non? Porque son, son datos recollidos dunha enquisa realizada a 200 xornalistas, xornalistas aquí xornalistas galegos e galegas. E os propios xornalistas fan, creo que, unha perfecta fotografía de como está o estado do xornalismo galego na actualidade. O 58% dos xornalistas galegos din que o xornalismo e os medios de comunicación perderon rigor e credibilidade O 60% que as empresas priorizan a captación de audiencia sobre a información O 62% que unha das causas da perda de credibilidade do xornalismo é o aumento da precariedade laboral nos últimos anos O 53% dos xornalistas galegos, máis da metade, di que o problema está no partidismo dos profesionais Seis de cada dez apóian a idea de que a liberdade profesional está condicionada polas presións políticas. Goberno, partidos políticos. Sete de cada dez admiten que sufriron presións da empresa, do poder político e do ámbito empresarial e grandes anunciantes. Sobre a televisión, supoño que se lle preguntan sobre a televisión e porque contestan pensando na, na televisión de Galicia especialmente. Pois ben, só so as redes sociais e as aplicacións de mensaxería Pechadas, como son Telegram ou WhatsApp, teñen menos credibilidade en Galicia que a televisión. Segundo os xornalistas galegos, en cambio, a radio é o segundo medio con maior credibilidade. Só as revistas especialidades teñen máis especializadas teñen máis credibilidade que a radio. Bueno, insisto que son datos do diagnóstico sobre a profesión xornalística en Galicia, coas respostas de 228 profesionais de distintos medios de Galicia. Bueno, eu creo que non é que esteamos en crise, é que estamos tirando pola borda o maior patrimonio, porque ten un xornalista que que é a súa propia vocación. Eu creo que ningún xornalista, ningún xornalista estudou cinco anos ou se fixo xornalista para ter o xornalismo como, como temos hoxe en día aquí en Galicia. Se, se queres aportar como se fixera eu Sanquisa, tá, compro, bueno. compro. Bueno, pois se eh, vos parece, abrimos agora un pequeno unha, pen, unha pequena quenda de preguntas. Eh, tedes alguna pregunta ou comentario? Hola. Hola, boa tarde. Aquí. Bueno, escoitándoos, non? Eh, estou me vendo durante este mes. ¿no? Escoitando mesmo que decides vos da televisión sobre a lingua ¿no? eh, Eu como que a parte que me toca, ¿no? pois pues vou tirar pola lingua eh, E vendo a desgalegización que estamos a sufrir por parte do goberno galego Como sentides vos de portas para dentro ese proceso de desgalegización dos medios de comunicación galegos públicos? Bueno, xa o comentamos, hai algo tan importante como a programación adicada á xente nova que non existe a xente nova non recibe como antes programación para eles no nos idioma, en galego teñen que ir a buscala a segunda canle eh, non sei cantas horas son na programación diaria pero, pero non as que, as que debían ser moi poucas, efectivamente xa falou eh, Raquel do que, do que se, espera o galego coa aprobación da, da nova lei, desgalicización dos medios. Home, tendo a xente como Raquel dentro, eu creo que, por moito que o intenten, non o van conseguir. Como Raquel, hai algún máis, algún a máis. Así que, por moito que o intenten, estou convencido de que os últimos de Filipinas aguantarán até o final e non, non conseguirán o que, o que se proponen. Sí, o sea, no, non sei, pero pensando, me... é un proceso lento. Non, non se van a atrever a, vai ser un proceso lento con, con vaselina como adoitan facer estes cambios non? son procesos moi lentos e levan tantos anos eh, pensando en, en facelo que había unha rede de lingüistas dentro da, da TVG hai unha categoría profesional que é lingüista eh, donde, non o sei igual chegou a ver 18 persoas eh, algún, eh, algún, estaban no corazón das redaccións da radio galega, había lingüistas especializados en deportes que facían, os, falo hai moitos anos, né? Que, de uns librinhos de, para ver como se pronunciaba, non sei, sei yukits, no, no, con, conmigo traballaron moitísimo, por exemplo, preocupábase a, sí. a, a televisión de Galicia en, en traernos catedráticos de lingua galega a San sí. Marcos para estar con nos eh, insistindo na, na fonética, na pronuncia, eh, insistindo moito tamén en como escribíamos, como eran os titulares, como eran os rótulos que aparecían en pantalla, iso, sí, iso desapareceu hai anos. Tamén, ese é un indicio moi claro que non, non soubemos atallar, eh, na canso está, comité, os comités de empresa que nos precederon de pedir "Oye, que está desfacendo co departamento de lingüistas? Que agora é que non sei se si quedan cinco, Non sei se quedan cinco, cinco ou seis, eh, a punto de xubilarse un par deles. Eh, bueno, é todo, non sei, como que todo está planeado, non? co tempo daste conta de que tamén, eh, o, sea, é o que ten estar moitos anos no poder, que dá tempo a, dá tempo a planificar e a desenvolver cousas que nun momento dado os podes acelerar máis ou menos en función de como do interese concreto que teñas pero isto está, está programado eh, eh, o, o plan de desmantelamento da CRTVG eh, vence en vense traballando, xa, van improvisando en algunha cousa parece que están improvisando pero é un, é un plan para reducilo a mínima expresión para que só quede un grupo de, de, de, de administración digamos, non é, comprando programas comprando produtos, comprando o vendendo un equipo que, de manipuladores total é, para que lle digan as produtoras, que tipo de informativos así, así, así me abres con esto, ta, ta, ta que tipo, outra xente para comprar Basura, para comprar programas basura Que é o que se está emitindo E eu creo, eu espero non velo Espero estar eh, xubilada, quero decir Espero estar fora para non velo Pero eu creo que vamos a, a eso A eso que allá nos se chamaba televisión bonsai non que Como que a vas podando A vas podando e quedas cun, cun núcleo Se vai normalizando Se vai, a xente non se vai enterando porque non sabes os, quen fai os programas, quen fai cando se cando leen os informativos pa fora, que montaremos un pollo dentro, eh, o nivel o nivel do ataque, non? O nivel do ataque pasará desapercibido porque non o cubrirán os medios, non vos enteraredes, a oposición non poderá facer nada, dirán que o modelo é ese que outro é moi caro e, e así e, e cando miremos pa atrás non vai haber. Non vai haber medios públicos, vai haber un, un vai haber moitos máis de 100 millóns de euros postos eh, ao servicio do Partido Popular para, manter, eh, para manterse no goberno é o único, único que lles interesa destrozando as posibilidades que tiña a radio pública para facer eh, sobre todo eso que tiña que facer que era eh, promover e divulgar promocionar a identidade e a lingua a identidade e a lingua pero é que a identidade é moi plural non, non, é, eso, non é eso a mí me preocupa moito eso tamén porque iso acaba con todo, Eso é unha batalla cultural que, que estamos perdendo, non? E estamos perdendo porque teñen o, o maior altavoz que hai, que son os, os medios públicos de comunicación, e que digamos que as audiencias baixan, que ninguén a ve, pois casi mellor, dis, casi mellor, así non fan tanto dano, pero co, por que non aproveitar todo ese potencial? Por que non aproveitar todo ese potencial para, para que estemos todas na radio televisión pública recollidas? Non digo nonos, non, todo o país... Na súa ese, ese país poliédrico que temos rico, todas as sensibilidades todas as manifestacións culturais, artísticas eh, científicas, todo iso que ahora non se recolle sí, sí, este non é, esta non é a, a ima, este non é o país que temos a imaxe que se está reflectindo ves como, como é imprescindible unha, unha figura como Raquel Lemana no, na televisión de Alicenarro de Galega si, no, sí, pero ninguén o di, quero dicir, en dilo ti claro, bueno, hai pouca xente que, que que pode estar a altura a un nivel de, de, de Raquel, Eso, que perdemos no, perdemos perdemos unha gran xornalista, esperamos recuperar algún día, pero claro, é que é que sen Raquel sería imposible todo isto. Vaya, mira, volve pa dentro, volve pa dentro. Deixa a excedencia, volve pa dentro. Bueno, como son as nove, vamos a deixar os nosos convidados a descansar. Sí, a xente está marchando sen asinar. Sí, eh, eso. está fora, está fora a mesa. Ah. Así teñen que pasar nada. Bueno, moitísimas grazas por ter aceptado o convite. Grazas a vos. E, eh, bueno, por esta interesante charla. Gracias. Un aplauso.